פרק כ"ו. כשלג בקיץ וכמטר בקציר, כן לא נבל לכסיל כבוד. כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן כללת חינם לא תבוא. שוט לסוס, מתג לחמור, ושבת לגב כסילים. אל טען כסיל כאיבלתו, פן תשווה לו גם אתה, ענה חסיל כאיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. מקצה רגליים חמס שותה, שולח דברים ביד כסיל. דליו שוקיים מפיסח, ומשל בפי חסילים. קצרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד. חוח עלה ביד שיכור ומשל בפי חסילים. רב מחולל קול וסוחר כסיל וסוחר עוברים. ככלב שב על כאו, כסיל שונה באיוולתו. ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אמר עצל, שחל בדרך. ארי בין הר רחובות, הדלת תסוב על צירה ועצל על מיטתו. טמן עצל ידו בצלחת, נלאה להשיבה אל פיו. חכם עצל בעיניו, משבעה משיבה טעם. מחזיק באוזניך לב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 ועצים לאש, ואיש מדיינים לחרחר ריב. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרבטן. <אז> כסף שיגים מצופה על חרס, שפתיים דוליקים ולב רע. בשפתיו ינחר שונא, ובקרבו ישית מרמה. כי יחנן קולו, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו. תכסה שנאה במש שעון, תגלה רעתו וקהל. קורא שחת בה ייפול, וגולל אבן אליו תשוב. לשון שקר ישנא דקב, ופה חלק יעשה מתחה.